Și când ședea el în casa lui Levi, mulți și păcătoși deau la masă cu Iisus și cu ucenicii lui, că erau mulți și îl urmau. Iar cărturarii și farisei, văzându-l că mănâncă împreună cu vameșii și păcătoșii, ziceau către ucenicii lui, De ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Dar, auzind, Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință.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 Și pe când mergea el într-o sâmbătă prin trese mănături, ucenicii lui în drumul lor au început să smulgă spice. Și fariseii îi ziceau, Vezi, de ce fac sâmbăta, ce nu se cuvine?" Și Isus le-a răspuns, Au niciodată, nu ați citit ce a făcut David, când a avut nevoie și a flămânzit el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele lui Abiatar Arhiereul și a mâncat pinele.